Senyores i senyors, seguim el nostre espai a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Ja sabeu que aquests 100 dies, després de la Constitució de, de l'Ajuntament de Palafrugell, del consistori, de l'equip de govern, doncs estem realitzant una ronda d'entrevistes amb els regidors, sobretot també amb els regidors més nous, els que acaben d'entrar, però també amb els que per alguna circumstància doncs, canvien les seves responsabilitats a l'Ajuntament de Palafrugell. I avui tenim el ple de compartir uns minuts amb una persona que ens ha acompanyat molt a llarg d'aquests 4 anys eh, com a regidor d'Esport ...esports, però que ha canviat... ...les seves feines a l'Ajuntament... ...també les seves responsabilitats... ...les seves hores de dedicació, etc etc. Ens en parlarà en... ...Pau bon dia, benvingut. Molt bones. En Pau Lledó, regidor d'Esports... ...durant aquests darrers dos anys... Uh -huh. ...i que... Eh, doncs ha vist recompensada la seva feina eh, tant dins del partit com també dins de l'Ajuntament eh, jo diria que amb una, amb una pujada, no? Perquè això sembla com si professionalment et pujessin de nivell Bueno, és un cognom una mica llarg <ríe> Queden... com, ara, que tingui... com que jo tinc el, el cognom bastant, bastant petit, no m'han posat el cognom bastant llarg ara. Eh, Si has de fer targetes per l'Ajuntament no t'hi cabrà no perquè, pas. <ríe> Segon tinent d'alcalde eh, regidor de règim interior regidor de serveis i brigada Eh, regidor de mobilitat i coordinador de serveis a les persones De nhi no? No està mal No està malament, sobretot perquè és clar també varen veure eh, a través de les xarxes, ja saps que les xarxes hi diuen tot que mm. t'havies d'agafar una, una etapa una mica sabàtica d'altres coses Sí. jo pensava, home, en Pau està tip de la vida pública, es retira una mica però veig que no no, al final eh, tots topem a vegades amb un mateix i mm. va ser el cas I ja no era una cosa que, que era d'aquests dies, ni res d'eleccions de, era més d'un caire personal no? diguem-ne, d'uns doncs, problemes personals doncs, que porto arrossegant de fa anys, que no he fet net i que se m'han acumulat moltes coses per tant, jo crec que a vegades hi ha una dita que diu que la millor conquesta és la d'un mateix mm. i crec que a vegades doncs, doncs és important fer aquest canvi de mentalitat amb eh, i agafar un, una, una pausa d'algunes coses per tant, amb ajuda de professional segurament de que a partir d'aquest estiu me començaré a aprendre la vida d'una altra forma a nivell personal i que tinc moltes mancances a nivell personal que cal arreglar per tant, crec que el millor és parar i d'alguna manera, com que, doncs que, bueno, com, que, com que tant en entrenaments uh, de, del club de natació, com en altres facetes doncs, de la vida pública aquí que tinc aquí per a la Forgell, doncs crec que era bo compartir-ho, i a més a més, és un exercici de, un exercici personal no? de, de poder compartir les coses amb total sinceritat. Tranquil, Nyan, que tenim 50 anys i encara estem igual també, eh? o sigui que això va, va bé, és enfrontar-se amb un mateix, i sempre Exacte. és molt, molt agradable de, de poder-ho fer, i sobretot tenir la valentia de fer-ho. Uh, has deixat algunes coses jo tenia aquí cada setmana amb el món de, de la natació del club de natació, has deixat d'entrenar no? deixat d'entrenar de, de, de do però continuaràs dins el club o, o sigui, o... continuaré vinculat ajudant i, i, i, i bueno, d'alguna manera emprenyant amb les coses que, que des de fora doncs perquè no puc gastar anys de la Junta perquè el tenim cada república, doncs evidentment no puc gastar anys de la Junta, però continuaré emprenyant-los eh, i ajudant-los amb el que pugui de, de la millor manera que sàpiguen que pugui. Parlem d'aquests dos anys, només un moment per resumir-ho, mm. quatre anys, dos anys en aquest cas has emigrat la legislatura com a regidor d'Esports, de, ja vam entrevistar la setmana passada el nou regidor sí, d'Esports, sí. m'ha dit que has deixat el llistó altíssim i que considera que has fet una feina magnífica amb aquests dos anys Bueno, s'agraeix, la veritat és que l'àrea d'Espos és una àrea que és molt visible eh, perquè les entitats i els clubs doncs, doncs home, hi tens molta relació i en aquest sentit doncs, doncs es nota i a més a més les activitats que fan no tant de Lliga regular sinó de desdeveniments i tot el que fan les entitats esportives doncs es nota moltíssim, i per tant, doncs és un honor que, que, que considerin no només l'Isidre que m'ho ha dit, ha dit tot eh? no només l'Isidre, sinó altres entitats que també m'ho han dit, que he fet una bona feina, doncs és un honor que que, que, que t'ho reconeguin. I al final hem fet molts de projectes, n'hem començat uns altres, ara el turisme esportiu, el que també és el tema de la web, el tema del el recanvi de bicis d'espinning, hi ha molts de temes que, el canvi del porta al Pavelló, hi ha molts de temes que s'han anat fent, i el ho sabeu, els que treballeu en aquesta casa per la l'antitud doncs, que és l'administració pública doncs, eh, doncs que encara no, no han arribat en el, en, el, en el clímax i per tant hi ha moltes coses doncs, que l'Isidre eh, diguem-ne, ja hem parlat eh, hem, hem, hi ha molt bon rotllo com, com ell va dir realment la persona que, que t'ensenya de petita a posar de les lents a la farmàcia doncs teniu bon rotllo per nassos ja el coneixia també de fora de, abans de l'Ajuntament i per tant hi ha moltes coses doncs, que segur que l'Isidre farà molt una mica espantat està, eh, també, eh? totes no, les coses que s'han de fer. Però bueno, jo també, jo també vaig començar molt espantat i cada canvi suposa... És això, no? Uh, també un dels problemes que, que, que m'he d'acostumar, jo personalment, que comentava al principi, a entomar, sortir de la zona de confort i a partir d'aquí, doncs, a fora de la zona de confort, intentar encarar la vida en positivisme, en el meu cas, i estic convençut que l'Isidre ho farà molt i molt bé. Queden portes d'aquests dos anys d'esports? M'emporto eh, sobretot la gent que he conegut i m'emporto saber com funciona eh, una administració pública i m'emporto sobretot també els, la relació eh, amb els clubs, amb tots els clubs, eh, sense, sense cap mena de, de diferenciació. I, i sobretot els amics que van duc, els amics perquè alguns els aconeixia, els aconeixia de Rafilon, altres els aconeixia tenir un mica de mal concepte d'ells i m'emporto aquestes amistats per tota la vida. Al final, estràs dos anys eh, de regidor, en un carrer públic i la vida passa aixins i al final el que queden són les amistats i les companyies. i el més important és que és que ser una bona persona, de fer, fer la feina tan bé com hagi s'ha però sobretot ser honest i ser una bona persona a uh -huh. Mm -hmm. Doncs, després d'aquests dos anys esports eh, i prova, com deien, de la seva bona feina i també de les tasques dins d'Esquerra Republicana, que ell mateix si també ens explicarà, mm -hmm. mm, ha passat a ser el, el número dos, no l'Ajuntament de Palafrigil, però sí Esquerra, l'Ajuntament no, de Palafrigil a causa dels pactes, doncs podem considerar que el número 1 que és l'alcalde, en i Ferrer, el número dos és en Joan Vigues, mm -hmm. podríem dir que és el número tres de, de l'Ajuntament ara mateix? Bueno, m'han dit que faig el segon tirant d'alcalde <ríe> i que, per tant, estic a algunes reunions doncs, eh, doncs que ara segurament comentarem doncs, més extraordinàries que van més enllà de la meva àrea mm. i per tant, bueno, podríem dir-ho Bona part del darrer de ple, aquest plaer extraordinari que hem tingut mm. eh, aquesta darrera setmana l'Ajuntament de Palafrugell les crítiques, si es poden dir crítiques de, mm. de l'oposició encapçalades per al PCC, doncs eh, es van centrar en tu eh, en la, sí. amb la teva personalitat i en el fet doncs, de que eh, assolissis tantes àrees, eh, hi haguessin tantes àrees. Especialment també van a parlar de la coordinació de serveis a les persones quan tu no estàs relacionat en cap d'aquestes àrees. Eh, és massa cosa per per una sola persona, o Bueno, hi en altres casos, hi ha altres eh, casos que han passat dins de l'Ajuntament de Palafrugell que molts regidors, alguns regidors doncs, han assumit unes àrees molt grans me'n recordo sobretot que després de, del trencament de govern hi ha regidors dels equips socialistes ara exregidors que van assumir àrees molt i molt grans, per tant no crec que sigui una cosa de, de per la qual tenir poni per la qual eh, s'hagi doncs, de fer una crítica, no? Per exemple el cas més, més paradigmàtic en aquest cas doncs, m'ha tocat ser coordinador de l'àrea de macroària digue anar de serveis a les persones. Uh, és vital que jo no porto cap àrea de serveis a les persones de les que en segons hi eren socials. però sí que és vital per exemple, i això les persones que estem basades en el món de les entitats ho sabem, que per exemple, uh, en el cas meu doc l'àrea de serveis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 Vull dir que sempre eh, ell, eh, en aquest cas donc el senyor. Fernández deia com una fiscalització no? que nosaltres fiscalitzéssim eh, o que vigiléssim. Mm, jo en aquest cas doncs tindré alguns regidors que dins d'aquesta à de coordinació, que són alguns d'esquer republicana, altres de, de són gent del poble. El diu que és com una vigilància a mi no m'ho sembla, jo crec que és més una coordinació en el sentit de dir, ostres, doncs hi ha aquesta entitat que m'ha demanat tantes tangues, ostres, com uh, escolta'm, que m'ho diguin a mi escolta'm, Pau, um, ho pots vigilar des de serveis? Sí, ostres, clar, entitats esportives d'educació i en aquest sentit, doncs, també de, de joventut, són àrees uh, o són, sí, àrees que, que, que ajuden les entitats, com per exemple, doncs, poden ser entitats que fan activitats a l'aire lliure, que ajuden a que aquestes entitats doncs puguin fer activitats a la lliure i tot allò que queda per exemple dins de de les, fora de les instal·lacions esportives ja que parlàvem d'esports doncs, eh, doncs necessita de serveis no? i necessita d'aquesta coordinació per tant jo crec que, que no és una vigilància sinó que és més una coordinació és que habitualment tot el que es necessita o el que no es necessita, se sàpiga o no és serveis <ríe> no? sí, serveis doncs és la és la mare la del, dels ous de les... és la mare dels ous, clar, per això en altres coses doncs va molt bé doncs, que, doncs, que en aquest sentit hi hagi, i no jo dic amb total una honestedat, de veritat, que hi hagi un coordinador de, de, de, de l'àrea de serveis a les persones que sigui de serveis, perquè podrà agafar aquests encàrrecs i els ha pogut transmetre a l'àrea. Hi ha hagut una reestructuració amb aquestes àrees, però si et sembla, comencem a parlar una, una mm. durant uns minuts, també per sobre, una vegada hi estiguis ja posat amb el peu a sobre, ons podem parlar més profundament. Mm -hmm. Sigui un tinent d'alcalde, quina és la feina d'un tinent d'alcalde? La feina d'un tinent d'alcalde sobretot és, eh, ja que parlàvem de de de d'aquesta àrea coordinació seves a les persones, són tinent d'alcalde sobretot és una feina de, de, de, suport, no? de suport, de suport d'ajuda Uh, sobretot el que ha de fer uh, un govern, al final, els governs no són uh, àrees fragmentades de, oh, la me àrea és aquesta, la seva és l'altra és veritat que hi ha un responsable o una responsable política de cada àrea, però al final uh, el govern és tot un bloc, i la feina del segon tinent d'alcalde, per exemple, en aquest cas, doncs jo entenc que com a experiència és la de coordinar i la d'ajudar o la de fer de suport d'altres doncs, àrees, doncs per exemple, ostres uh, tinc un problema perquè com a àrea de, de per exemple, i posaré-t'una altra vegada el cas d'esports a la piscina, doncs, que no és el cas però tinc un problema de que el gimnàs eh, ostres, hi ha goteres i eh, clar, la piscina no té un tècnic especialista, un enginyer especialista que està a l'àrea d'esports per tant, ostres mmm, li comenten els tècnics al el seu regidor i al seu regidors li comenta clar, i són temes que el tinent d'alcalde durant tota la setmana d'alguna manera ha d'anar mm, recollint i a partir d'aquí doncs, a, a les juntes de govern de dijous o a les reunions de coordinació doncs, el tinent d'alcalde treballar-los um, i després exposar-los i parlar-ho amb la sèrie amb la resta de regidors. Eh, també és per això que a partir d'ara dediques més hores no? dins de, de l'Ajuntament, entre altres coses? Exacte, dedico més hores sobretot perquè són àrees Uh, que segurament ara les repassarem que són àrees de, que són molt de peu de carrer són àrees de vigilar que tot estigui bé i són àrees que tal i com t'agafi la vista doncs uh, són aquelles àrees perquè mobilitat i serveis són àrees que, que estan, tot el que veus és pràcticament d això. Escolta, en broma, eh? però això de vigilant t'ho han dit perquè ets el catxes també de l'Ajuntament no? no? Bueno, no, si el sí. catxes però fa molt que no vaig al gimnàs i per tant m'haurien de tornar a posar Molt bé, doncs vinga, una feina que ja tens per fer, si queden hores Règim interior. Règim interior, si no recordo malament, corregeixem però en tingut amb els darrers anys, em penso que hi ha estat la Judit Saragossa, no? Va la Judit Saragossa i... I, en, i, en i, en Xavi, i en Xavi Junama, Exacte. com a regidor d'Esquerra, amb aquesta última. Uh, una feina dura, perquè no oblidem que uh, estàs davant de l'empresa, si es pot dir empresa, uh, gairebé més grossa del municipi. Sí, estic davant de l'empresa més gran del, del municipi, en aquest cas doncs és l'Ajuntament i, evidentment, doncs, hi ha moltes àrees, moltes dinàmiques diferents i moltes sensibilitats diferents que s'ha doncs, de treballar. Quins són els teus objectius en aquests propers eh, quatre anys aquesta legislatura davant de, doncs, de nosaltres, els treballadors de l'Ajuntament, perquè en aquest cas m'hi haig d'incloure també. Exacte. Mm. <ríe> bueno, doncs els meus objectius bàsicament encara estic aterrant, però els meus objectius és, diguem-ne, treballar amb els tècnics i facilitar que el treballador de la, la casa estigui bé en aquest sentit, no? perquè al final els treballadors sou els que nosaltres podem podem ser els polítics i els que la gent deu pensar, ostres, mira, aquest polític doncs fa això, fa l'altre o, doncs, hòstia, tira davant amb això, ostres, que cada dolent o que, o que poc, o que, o que covard pot ser, o que bo o que dolent, no, i al final hi ha una sèrie de tècnics i una sèrie de treballadors a la casa doncs que, doncs que a diari doncs, eh, tiren, tiren del carro, per tant, la meva intenció, encara no acabo d'aterrar, és a més estudiar tot el, el plàning que m'han passat des de, des de règim interior, i en aquest sentit és doncs, facilitar al màxim la... és una àrea molt poc visible, diguem-ne però és una àrea doncs, molt agraïda i molt, i molt desversal per tant, ha objectiu... molt de feina amb els darrers anys eh... Sí, el... els plans per... que s'han aprovat exacte, i, clar, Els, clar, els clar, clar. Dels, dels treballadors els nostres jocs de treball, etc. Sí T'has bueno, escapat per, per poc també d'una feinada que hi ha hagut en Sí, en aquest sentit m'he escapat per una feinada, però per exemple hi ha altres coses ara per aprovar he, he fet una mica d'aterratge encara hi sobretot el tema del pla d'igualtat que, que l'hem d'anar doncs, trobant la forma i a partir d'aquí doncs, hi ha altres coses ja ho sabeu, com deia l'alcalde un ajuntament és una, una, una eina en constant moviment i evolució i per tant sempre hi haurà feina Aquesta és una àrea doncs, més, més interior com deia, més interior mm. entre els treballadors de, de l'Ajuntament de Palafrugell i, i, els que, i els que manen en aquest cas doncs, la corporació per tant hi passarem més de potetes. si hi ha algun xau no us preocupeu que ja també se n'entenen quan es fan vagues i coses d'aquestes, tot i que aquí l'Ajuntament de Palafrugell i fa molt de temps que no tenim cap problema eh, relacionat amb aquestes coses. Afortunadament ve, que, i que continuem així, sí. eh? Sí. Parlem ara sí d'altres serveis i brigada. Aquí hi ha hagut una mica de reestructuració, no? Vist que com, com mm. ho teníeu fins ara amb aquests darrers dos anys i heu decidit una mica de desbrossar no? aquestes àrees. Es van trobar bàsicament amb el problema número 1 i el que corre per les xarxes, que és el problema que també Ràdio Palafrugell doncs a través d'aquell estudi optipomètric, mm. si ho he dit bé, van fer i detectava que un 24,8% la gent Uh, percebia el problema dels escombraries com un problema complet vital. Cal cal dir que també les xarxes moltes ves vegades uh serveixen per, per atacar molt més que no pas per donar solucions, el que sigui i sobretot, mm. a ver, coses que no són demostrables o que que us són s'han parlat molt aquesta darrera setmana també, s'han sí. mest barrates de brutícia, etc, etc. Sí, mm. al final la xarxa sí s'han de o seguir s'han de mirar, s'han de tenir en compte, però si a vegades eh, potser es fa es posa més pa que formatge, no, digan així, però, però si és vital que s'han de tenir en compte i en aquest sentit doncs nosaltres eh, ens van trobar amb un contracte d'escombraries fet, eh, que es va firmar l'anterior, que va firmar doncs l'anterior en aquest cas com, com governaven els socialistes i en aquest sentit doncs, eh, doncs bé ens hem trobat un, un contracte d'escombraries mm, que cada vegada doncs, costa molt desencallar alguns punts que, doncs, que no es va apendre la no va, ell anterior govern diguen no va apendre la, la la matència suficient com per com per, bueno, doncs com per com per, com, com per fer un bon, un bon contracte un contracte de, clar a partir d'aquí ens trobem que, que hem iniciat un pla, que hem que aquests dos anys que de forma molt intensa hem treballat i ara que l's trobem en, en un moment doncs, que hem fet un canvi de govern i en aquest sentit hem resultat una miqueta de l'àrea de serveis i medi ambient que cada àrea doncs tenia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 que aquest pas eh, serà molt positiu i que a mica en mica no ens doncs, anem donant amb la, amb la solució total. No, no creus, ja et parlo possiblement com a tinent d'alcalde, mm. eh, com a escolt tinent d'alcalde, de que hi, hi han temes que amb un ajuntament s'hauria de fer amb un, amb un consens ampli, perquè el que no pot ser que contactes es d'escombraries, con per exemple, mm. cada govern decideix el que s'ha de fer amb el seu moment i que cada quatre anys estiguem donant les colpes sí. amb el que venia abans, perquè abans també va passar el mateix, etc etc. Si no fer una qüestió d'estat, que se'n diu, sí. escolta, i tots a una, i, i, i ah. fer un contracte que no es vulgui canviar cada dos anys i si ha una moció de censura, cada quatre, etc etcètera, etcètera. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que que s'hauria de fer una... clara ens trobem al contracte entre mig i no podem fer grans canvis, però sí que jo crec que, que en el proper contracte que firmi en temes de, de recollida i de selectiva, com que aquest és un tema que veiem normalment en temes de, de, de canvi climàtic, en eh? temes de, de... molt sensibles, eh? Com, eh? com per exemple doncs estem veient últimament en els mitjans informatius el tema de, de no només de les escombraries, sinó del reciclatge i clar, crec que és un tema que ha de haver un gran pacte perquè perquè en aquest en sentit, i no m'ho vull ficar altres àrees, però que en aquest sentit doncs, són temes globals i que preocupen a la gent i que, a més a més, no us estem notant. Ara també hem sortit aquest, ha sortit el, el tema per canviar una miqueta de, el tema del, de, de, la, de les banderes irogues, de mariu, i erogues a Tamariu i que les aigües han quedat com verdes a un producte d'unes algues i, per tant, <ríe> eh, són temes doncs, que, que afecten, sobretot són del canvi climàtic i són temes doncs, que cal tenir un consens ampli i que, i que estaria bé que, no, que en aquest cas doncs el proper contraten i que és un gran consens sí. Esperem que així sigui uh, Serveis i brigada en brigada municipal, en aquest cas quins són els teus objectius en arribar uh, aterrant uh, tot just aterrant ara amb aquestes, aquestes àrees? segurament ja ha projectes encara no els hem estudiat perquè estic aterrant i bàsicament el que estic fent aquests dies i dies abans inclús d'assumir doncs doncs el que és la, la, com, com a cartipàs l'àrea de serveis brigada és eh, està acusat dels tècnics, estar molt, molt atent a al que, que, que me demanen i sobretot Uh, amb una llibreta i un boli anar pel carrer i apuntar el que falla i, i, i el que es pot arreglar. Per tant, mica en mica és anar fent, anar fent aquests temes. Segur... <coughs> <Perdó>. <coughs> Segurament en aquests quatre anys ens plantejarem, per exemple, coses tan senzilles però també tan cares, que en si t'és un pressupost de canviar les papereres, per exemple, amb unes papereres de reciclatge. Eh? O sigui, anar fent petits projectes i com que encara estic a terrani i de facto doncs, porto uns dies però ja porto dues setmanes treballant amb els tenis i visitant diguem-ne, totes les, les dependències i, i punts clau que, que com àrea àrea doncs, tenim, doncs per exemple de moment encara no, no puc dir quins projectes tenim, però sí que per exemple potser podria ser un punt clau el tema de les papereres de reciclatge 14 d'octubre, eh? No sé si penses, però són els 100 dies de gràcia. El ah, m'hi pensava. Bueno, no ho sé, segurament. Com es parla dels 100 dies de gràcia que s'ha de donar, sí. doncs a veure saber una mica cap on van. anar Ara és lògic que... que hi hagi mm. dues indicacions, però estigueu aterrant cada un dels regidors que no sigui els que continueu. Per exemple, com, com parlem amb dels regidors mm. que sí que ja han portat aquests dos anys, doncs sí que se'ls ha pot dir que ja, ja saps a quina àrea estàs i el cas de, i el cas de voler fer. No és el cas d'en Paulladó en, en, en aquest cas, no? No, oh. però sí que és veritat que aquest estiu doncs anirà molt bé, perquè l'estiu és veritat que hi ha molta població, mm. hi ha intensitat de feina, però que tens aquests... Jo no n'he no, no tan conscient d'aquests 100 dies, jo som més de... M'he plantejat i ho he explicat a casa i explicatament els tècnics i i com fem reunions amb local. Ui, jo aquest estiu a Terró, d'aquest estiu massa vento de tot, eh, faig aquesta feina, eh, no donar amb la llibreteta, a vegades vaig al centre, a vegades vaig a, a barris, sobretot estic fent estive molt de barris, a llibreteta apuntar i ui, doncs això, doncs un no ordre i ja ussats amb un ajuntament, doncs un no ordre i potser que tordre al cap d'un mes, doncs s'ha doncs uns executes, però no per no per decidir ni res, sinó perquè simplement doncs les àrees van molt carregades de feina i l'administració pública és així i al final doncs ui, hi havien unes coses ja eh, programades per fer avui, demà i demà passat i potser la setmana que ve doncs aquella feina es fa, per tant mm. uh, Regidor també de mobilitat <laughs> quin clou mobilitat? mobilitats en els carrers, o sigui, són els carrers de direccions, aparcaments, eh, uh... quin fregau. Uh, bueno, per mi és un repte no m'ho no, no, no prenc com tinc amics, eh? I, i aquests amics diuen, me diuen, "Vaya follón." I jo dic no, no m'ho prenc, com un, no prenc com, una, com un fulladi ostres, saps? M'ho prenc com un repte És que Palafrogir possiblement sigui el poble que jo conegui més difícil en quant a mobilitat s'ha provat de tot fa l'efecte des, de, des que jo tinc gust d'arro, si és que en tinc encara vull dir, però des que tinc gust de s'ha provat de tot amb aquest poble, fins i tot recordo un estudi del RAC de fa anys enrere sí. que es va fer uh, però no hi ha manera, tenim els carrers que tenim i com diu l'alcalde, prefereixant-lo també som un poble de... que avança anàvem en carro <ríeix> no, però sí que és veritat que Cap a la Fragella és un poble per la seva idosincràcia que és un poble molt diferent al la resta és eh, molt difícil trobar un poble en litoral català que, tingui, que sigui un poble d'interior que tingui nuclis en el mar que sigui un poble eh, de, de desinències molt medievals Palafrugell va néixer l'any 988 i és un poble que va néixer com una muralla després aquesta muralla es va perdre fa aproximadament 100 i escaig d'anys o, o menys mm. potser es va perdre i després eh, ha anat augmentant la seva, la seva expansió a través de torres de guaita, nuclis costaners com Canella de Palafrugell que van néixer sobretot a l'època de la Mitjana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 i en parlàvem el problema que teni, que té palafusió bàsicament és que és un poble que fa pujadeta es, que fa pujadeta però si tu mires per exemple que els aparcaments és un tema que comportm en el programa i proliferarem el tema, tot el que és el tema d'aparcaments per donar vida la, més vida encara uh, a l'estiu i per mirar de, de mantenir una zona una, una zona centre perdó activa doncs és un poble és un poble complicat perquè clar no, no, no ens ja podem nosaltres, uh, no ens nosaltres uh, dir, doncs ja podem nosaltres diostres nos farem un aparcament en aquí uh, dins de la muralla perquè que no hi ha l'espai, no hi ha l'espai. I és una cosa que de, que és complicada i que d'alguna manera doncs hem d'anar hem solucionant, perquè és clar, per la Frugell, com he dit abans, eh, Tamariu, eh, Llofriu, Santa Margrid, Armadàs eh, però sobretot Tamariu i sobretot Llofriu i són, so, són pobles que has de en cotxe i al final és, és complicat, és complicat eh, que també hi ha un pla de mobilitat és un pla de mobilitat que s'està executant hi ha el pla director també de la bicicleta que, que, que ho va portar un molt i molt bé a l'antirregió de Tipep i tirant del cal de l'Obert i que i que, bueno, doncs, que és un pla que, que s'ha d'anar desenvolupant a partir d'aquí també estem aterrant, hem fet reunions amb els tècnics de l'àrea eh, i a partir d'aquí doncs, també amb el, amb, el, amb el cap de, de la policia i, i bueno, de mica en mica doncs, anirem, anirem veient com, com desenvolupar això. és la construcció d'aquest poble que tenim de pobles de, de carrers petits, pràcticament tots sí. ells, carrers d'una direcció aparcaments, no només els aparcaments, la mobilitat que ja ho diu la paraula eh, si tu vols agafar el cotxe i anar d'un costat a l'altre eh, doncs difícil i a més a més tenim un, el que se'n deia un vial de circunvalació que encara és més lent de, que, que els carrers al centre moltes vegades no? i és complicat perquè si te fixes per exemple fent un paral·lelisme grotesc però fent un paral·lelisme de platja d'Aro per exemple del McDonald's fins a l'aparcament gran que ja ha passat el, el supermercat, que hi han allà anant, mm -hmm. surtin, anant cap, a, cap a Santa Cristina, hi han uns 5 minuts a peu. Però també de, de, del centre de la vila, per exemple, fins a l'aparcament del carrer Girona, hi ha 5 minuts també a peu. O fins a l'aparcament que pot ser el Mercat dels Diumenges, que és el de Manufactures del Suro, hi han entre 5 i 10 minuts a peu. El problema és que afegim la calor afegim el pes de la compra perquè jo he vist també en allà el que és una deda del poble i com pujo margat doncs, la pujada doncs, la, no puja, no. la pujadeta aquella doncs també costa clar són sinominós o ple bàsicament és que és un poble que fa pujada que fa el que en no, el quecic els ciclistes diuen un fa so reppexa no? que, que, que sembla que no però però poble de turronet és costa. un poble de turonenet eh? és, eh? és un poble de microclima és un poble <ríe> és un poble de moltes de moltes i incràcies diferents i per tant doncs home, s'ha doncs de tenir en compte que, que, que és complicat i que fa falta també lo que deies tu, hi ha un pla de mobilitat, però fa falta un gran consens. Per tant, el que vam dir les entitats que ens van reunir l'altre dia, nosaltres nosaltres estudiarem el que ens adieu. Al final jo crec que la gran, la gran tasca que tenim es poden escoltar Uh, el que en castellà se diu «aprender», o sigui, agafar els conceptes de, de que se'ns demanen, perquè al final hi ha moltes realitats i s'ha d'estar amatent a totes les realitats i s'ha d'escoltar a tothom, només faltaria. I a partir d'aquí estudiar-s'ho. I vam tenir una reunió l'altre dia amb, amb, amb una entitat i van dir «nois, ens tornem a veure a passar, passar l'estiu, i nosaltres aquest estiu ens ho estudiarem». No hi haurà canvis radicals aviat. Per tant... Clar, eh, s'ha d'anar veient a veure com es fa, no... no canvis radicals, no, canvis radicals, no. Però sí que hi ha una línia a seguir, que és la pacificació del centre, la sostenibilitat, ara començat amb el carrer, amb el carrer, perdó, hem començat amb el carrer Sen Sebastià, eh, estem fet també les obres, s'estan fet també les obres del carrer Cervantes i el carrer Progés i el Serra i Vallí. Clar, hi, ha, hi ha han coses que s'han de... que, que segueixen en aquest, en, aquest, en aquest sentit. Ja que abans parlaves de la xarxa, segurament el segon tema més tractat a la xarxa és el de la circulació de la Progell, els carrers del centre, hi ha molts documentaris que estem traient doncs, la, la feina amb els botiguers del centre, etc etc. quan això, mm. ara és una opinió personal també, es demostra amb altres pobles amb altres viles que precisament tenir un centre eh, peatonal ajuda moltíssim amb el comerç Sí, i eh, aquest és un debat, jo som molt jove, tinc 31 anys però aquest és un debat que jo me'n recordo de ben petit, que els cotxes passaven pel carrer Caballers i hi ha una pàgina molt, molt maca de, de, de les xarxes que es diu Fotos Antigues de Palafrugell que moltes vegades pengen fotos de Plaça Nova, on era, era... En, en Tu entraves entraves al centre pel carrer Estret, i que fins i tot et podies... tornaves a comprar tabaca a Can Licos i deixaves el cotxe, exacte. i el el que passés i que podies anar a posar la benzina a Plaça Nova no? exacte, vull, dir... vull dir que, ostres, ja hi han coses que, que per exemple ni, ningú ningús imaginaren al portal Ángel de Barcelona i trobar trànsit en allà, eh? I és vital que Barcelona té unes grans comunicacions que segurament doncs en aquí potser s'afalten, aquí és més un tema de territori, és un tema més de, de, de comarca o de, o de província que ens ha faltat unes grans comunicacions amb el que és la xarxa viària i amb el que és també aquí és l'única de les poques comarques de Catalunya que no tenim via de tren. No? abans sí que teníem el tren petit al final 56 i segurament ens ha falta, falta, falta això, però al final hem de buscar un equilibri, no, no, no podem dir, ostres, no, avui tot, tot serà peatonal, no, hem de buscar un equilibri, i al final cal entendre que hi ha realitats al centre, i aquestes realitats són els botiquers, el mercat, i evidentment és el pa, és el, és el seu pa, i tot això s'ha d'entendre, per tant nosaltres intentarem aplicar tot el que, el que van deixar molt bé l'anterior govern, el pla de mobilitat, per bé que, que es poden refer algunes coses, però sempre mai de forma unilateral, mai, això mai. Aquests en darrers minuts parlant amb en Pau Lledor, estem fora del nostre temps, el regidor de, recordem, règim interior, serveis i brigada, mobilitat i coordinador de serveis a les persones, a més de segon trinit d'alcalde de l'Ajuntament de Palafugini, hem tingut gairebé mitja hora per repassar mm -hmm. tots aquests punts, molt per sobre, això sí, però anirem fent un amb els propers dies. però alguna cosa més que, que creguis que és important i ens volguessis comentar amb aquesta primera xerrada d'aquesta legislatura? Uh, no, no, bàsicament, bàsicament no, bàsicament vendria a ser això no, comentar aquests, aquests punts que hem dit abans, eh, temes eh, que són crec que són molt importants eh, sí que ara a l'àrea d'esports doncs he tingut dos anys de, de molt de contacte amb moltes persones que m'ho he passat molt i molt i molt bé i que he après moltíssim i a partir d'aquí doncs ara doncs, el que he dit sempre jo, eh, aquelles quatre parets d'esports s'han fet més grans i ara doncs tenim molt més contacte amb la gent i amb la, i amb la realitat del dia a dia que són els carrers per tant, qualsevol cosa que hom necessiti, que no, hi ha aquests temes que, que d'allò saben que mantenen per lo que necessiten. Doncs tu també hi saps que aquí estem nosaltres per transmetre a la població. Paul gràcies, bon dia. Una